3BI7, Repetition Drill, תרגיל שינון, הקשב וחזור, listen and repeat. מורה דן לא אוכל בקפטריה תלמיד דן לא אוכל בקפטריה רינה לא אוכלת בבית אנחנו לא אוכלים בבנק. הן לא אוכלות בבית קפה. הוא? הוא לא אוכל בבית קפה. אתן... אתן לא אוכלות בבית קפה. אני, אני לא אוכל בבית קפה. 3B I8 תרגיל התאמה. סבסטיטושן drill. מורה. רינה אוכלת בבית. הוא. תלמיד. הוא. אוכל בבית. אנחנו? אנחנו אוכלים בבית. הן? הן אוכלות בבית. אתם? אתם אוכלים בבית. רינה וחנה? רינה וחנה אוכלות בבית. היא אוכלת בבית. הסטודנטים אוכלים בבית. הקשב לדוגמאות. הוא רוצה והוא עושה. מה אתה רוצה ללמוד? אני רוצה ללמוד אנגלית. אנחנו רוצים ספרים. דן שותה קפה בבוקר. רות שותה קוקה קולה בקפיטריה. הם לא שותים קפה בספרייה. 3B2. Paal Conjugation of Lamed He. Binyan Paal, Lamed He. Table B. Shem ha-poal, La-asot. Ose. Osa. Oseem. Oseot. Examples. Dugmaot. Ma ha-pakid ose ba-bank? מה רינה עושה בספרייה? מה אתם עושים בקולנוע? 3B, 2, 1. סלסטיטושיון דריל. תרגיל התאמה. מורה. מה רבקה עושה בהדסה? תלמיד. מה הוא עושה בהדסה? אסתר ורבקה מה אסתר ורבקה עושות בהדסה? רבקה ורון מה רבקה ורון עושים בהדסה? אתה מה אתה עושה בהדסה? הרופאה מה הרופאה עושה בהדסה? אורי ודני מה אורי ודני עושים בהדסה